Женихові, так в загоні прозвали Андрія, наказали у табір не з'являтись. Товаришу капітан, розкриваю очі, Андрій, по обличчю бачу, трапилось щось важливе. Чому порушив наказ? Вночі з'явилося двоє, чоловік і жінка. Чоловік розмовляє по-німецькому, жінка перекладає. Питають вас, просять переправити їх у загін. Тон як рукою зняло. З двома бійцями спускаюсь у Євоже. Гості снідали. Вдовиця старалася. Мало не всі запаси виставила на стіл. Рослий чолов'яга смашно уминав смаженню. Років 35 пять сорок Обличчя рішуче. На лобі глибокий багряний шрам. Одягнений пристойно. Жінка значно молодша. Побачивши нас, здригнулася притулилась до свого супутника. На пальці блиснула обручка. З ким маю честь? Я представник радянського командування. Чоловік підвівся. Това ж совєцький, знайділа пані. Та добре, дуже добре. Пауль не розуміє по-польську, ні по-російську. Пауль є комуніст. Із її плутаної розповіді на польсько-російському суржику я узнав таке. Пауль Штумп, в'язень номер 13378, багато років знаходився у Бухенвальді. Пройшов усі кола пекла, дорогу смерті, каменоломню, камеру-одиночку у бункері. Був співаючою конякою. Тебе запрягають у великий залізний коток або увіз, навантажений кам'яними брилами, тягни бігцем і співай, доки є сили. Замовкнеш, упадеш, смерть. У 1943 році, як німці, перевели у табірну канцелярію. Налагодив зв'язок з інтернаціональним підпіллям. Багатох спрежечених врятував від смерті. Трапилось так, що начальник Пауля одержав нове призначення – Освєнцим. Узяв із собою в'язнє номер 13378. Цінував за почерк і акуратність. «В закінчила розповідь паненка з обручкою. «Ми зустрілися. Допомогли одне одному втекти. Я люблю його». Магда, так звали нашу гостю, ще додала. У Пауля дуже важливе повідомлення для радянського командування. «Кажи», – звернулася вона до Пауля по-німецькому. Незворушне обличчя його пожвавішало. «Я», – заявив він, – «бачив Тельмана». «Знаю, де він зараз». «Вождя німецьких робітників – Можна врятувати. Але ж, здивувався я, було офіційне повідомлення у німецьких газетах. Тельман загинув наприкінці серпня під час нальоту американської авіації. Магда переклала. Пауль розреготався. Звичайна провокація наці розрахована на простачків. Гітлер боїться, а в нинішніх умовах особливо будь-яких спроб врятувати, визволити Тельмана. Тому і придумав версію з нальотом. Його тримають, карбував далі Павль, в одиночних камерах десять років не для фізичного знищення. Вбитий Тельман рано чи пізно стане прапором нової Німеччини, зломлений її ганьбою. Що ви пропонуєте? Я знаю, де його тримають у суворій ізоляції. Без імені, просто під номером. У мене є план, як його врятувати. Як? Його я не можу сказати. Навіть вам. Переправте мене через фронт у Радянський Союз. Я задавав нові і нові питання, щоб переконатися у правдивості Павля».